Перша книга Хронік Розділ двадцять перший Сатана піднявся на Ізраїля І спонукав Давида зробити перепис ізраїльтян Давид сказав Йоавові та старшинам над народом «Ідіть, перелічіть ізраїльтян від Версавії до Дану І подайте мені» щоб я знав їх число. Та Йоав відповів, «Нехай Господь помножить свій народ у сто разів більше, ніж його є. Чи не всі ж вони, мій пане царю, слуги мого пана? Навіщо ж вимагає цього, мій пан? Навіщо цей гріх має впасти на Ізраїля?» Та царське слово взяло гору над Йоавом і Йоав вийшов, обійшов усього Ізраїля і повернувся в Єрусалим. І як Йоав подав число переписаного народу, виявилося, що всіх ізраїльтян було один мільйон сто тисяч чоловік, здатних орудувати мечем, а юдеїв – 470 сімдесят тисяч чоловік, спроможних до меча. Левітів же та Веніяминян він не полічив між ними, бо царський наказ був Йоавові осоружний. Не до вподоби був Богові цей учинок, і він покарав Ізраїля. Тому Давиди сказав до Бога. Тяжко я згрішив, зробивши це, та тепер прости, благаю, провину твоєму слузі, бо я вчинив річ нерозумну. А Господь так сказав до гада, Давидового видющого. «Іди і скажи Давидові, так говорить Господь. Три речі ставлю перед тобою. Вибирай собі одну з них, і я пошлю її на тебе». Прийшов гад до Давида і сказав йому, «Так говорить Господь, вибирай собі, або три роки голоду, або три місяці вганятимуть за тобою твої противники, і меч твоїх ворогів досягатиме тебе. Або ж три дні Господній меч і пошесть будуть у краю, і ангел Господній пустошитиме по всьому краю Ізраїля. Тож розваж, що мені відповісти тому, хто послав мене? Тоді Давид промовив гада: Дуже мені скрутно. Але ліпше мені впасти в руки Господні, велике, бо надміру Його милосердя, аніж потрапити в людські руки. І зіслав Господь пошусть на Ізраїля, і вмерло ізраїльтян сім тисяч чоловік. І послав Бог ангела в Єрусалим, щоб вигубити його. Та як він почав уже вигублювати – Подивився Господь, зглянувся на лихо і сказав ангелові смерті: Досить уже опусти твою руку. Ангел же Господній стояв саме над током Орнана Євусія. Давид підвів очі і побачив ангела Господнього, що стояв між землею та небом, з голим мечем у руці, спрямованим проти Єрусалиму. І впав Давид із старшини, вкриті веретищами, обличчям до землі. І промовив Давид до Бога. Чи тож не я повелів перелічити народ? Я, я согрішив, я, пастух, я вчинив зло. Але оці овечки що зробили? Господи, Боже мій, нехай Твоя рука спаде на мене і на дім мого батька, а не на народ твій, йому на погибель. Тоді ангел Господній повелів гадові, щоб він сказав Давидові прийти та поставити жартовник Господові на току Орнана Євусія. І пішов Давид за словом, яке гад сказав був іменем Господнім. Орнан же, що саме тоді молотив пшеницю, повернувся, і побачив ангела. З ним були чотири його сини, що поховались. Давид підійшов до Орнана. Орнан же глянув і, побачивши Давида, вийшов з току і вклонився Давидові обличчям до землі. Давид сказав Орнанові, «Дай мені те місце, що на ньому тік. Я збудую на ньому жертовник Господові. Яка ціна йому?» За таку віддай його мені, щоб припинилася пошесть у народі. А Орнан Давидові каже Бери лишень собі. Нехай мій пан і цар робить, що йому до вподоби. От я даю і вола на всипалення, і молотильне на дрова, і пшеницю на офіру, все це дармо даю. Але цар Давид сказав Орнанові «Ні, я хочу купити за повну ціну, бо не буду я приносити Господові того, що тобі належить, і не буду приносити всепалення здарованого». І Давид дав Орнанові за те місце золота вагою 600 шеклів. Поставив Давид там жертовник Господові, і приніс усипалення та мирні жертви, і візвав до Господа, і він вислухав його, і послав вогонь з неба на жертовник усипалення. Господь повелів ангелові, і цей вклав свій меч назад у піхву. У той час, як побачив Давид, що Господь вислухав його на току Орнана Євусія, приніс там жертви, Намед же Господній, що спорудив, був Мойсей у пустині, і жертовник усипалення були в той час на узвищі в Гівіоні. Але Давид не мав відваги піти туди, щоб шукати ласків Бога, бо був переляканий мечем ангела Господнього».